Codurile, codruțule, ce mai faci, drăguțule, că de când ne-am văzut multă vreme a trecut și de când m-am departat, multă lume am îmbrat. Ia eu fac ce fac de mult, iar visculul ascult, crengile mi rupându-le apele, astupându-le, troienind cărările și golind cântările. Și mai fac ce fac de mult. Vara doina mea ascult pe cărarea spre izvor și le-am dat-o tuturor. Umplându-și cofeile, mi-o cântă femeile. Codurile cu râuri line. vremea trece, vremea vine. Tu, din tânăr, precum ești, tot mereu în tinerești. Ce mi vremea când de veacuri stele scântei pe lacuri. Că de-i vremea rea sau bună, vântul bate, frunza-mi sună, Și de-i vremea bună, rea, mie îmi curge Dunărea. Numai omul schimbător Pe pământ rătăcitor, Iar noi locului ne ținem, Cum am fost așa rămânem, Marea și cu riurele, Lumea cu pustiurile, Luna și cu soarele, codru cu, cu izvarăle.